Hallå, hallå, välkommen till Fylletank. Fylletank episod 2, säsong 1. Hey. Den 23 februari hey, hey. va? Ja, tror jag. Ja. Stämmer nog. Söndag. Välkommen ja. hit. Men ska, vi, ska du säga det? För det är ju inte idag som det kommer. Nej. Ja. Nej men men det är, det idag... vi är det nu vi spelar in det. Ja, exakt. Mm. Så gör inte. Då vet vi hur sega vi kommer vara med att lägga upp det. Exakt. Kom det kommer bli sant. Ja, allting bra med det, eller? Ja, absolut. Har Ja, det? flytt. det är flytt. Har du haft jag... kul i veckan, vän? Ja, jobbat som vanligt. Mm. Eller inte hela veckan, men tors torsdagssunda. Har du haft kul då? På jobbet? Ja, ja absolut. Jag har varit eh, cowboy. <laughs> ja, just det. Var tvärt man Jag har fått ta en del skit från Karl eh, på Facebook. Tyvärr. Ja. Du kan bätta vad jag har skrivit, tror Ja, han har gjort. Lite för mycket referenser till Brokeback Mountain Du kan ju säga vad du gjorde på jobbet också För det sa du inte sist gång, tror jag Eller vad du skulle göra, eller gjorde det? Jag har varit utklädd i cowboy Varför? Varför? Vi har haft en cowboyfest för 550 personer En cowboyfest En cowboyfest Av, av vilken anledning var det liksom cowboy-tema då? Ingen aning Kunden ville ha? Är äh, inte ja. alls sofiskerat. Vilka svin de var allihopa Asså Som cowboy ska vara Ja, precis Laglösa liksom Ja, typ Ja. Spottade eh. tobak och sköt Ja det gjorde det. de Hur är det? Ja. Vi städade toaletterna i lördag Så det var snus överallt Överallt Jävla miffon I alla fall ja. Ja. Eh. Hur har din vecka varit kvar? ja, ja. Jo det har varit bra Eller jag har jobbat som fan hela tiden mm. Ledig dag liksom mm. Det är enda mm. dagen på veckan jag är ledig Så igen, är det är gött liksom, Nio timmar per dag måndag till fredag Sen jobbar jag natt på fredag och natt på lördag Så jag är ledig på lördag dag också det är ja. också. Ja. Så jag var på IKEA igår. Det såg jag. För mig själv. <laughs> Nej. Jo. Det var i, jag skrev ett litet uppdatering, uppdatering där på Facebook och i ja. fall de vill med, men inget Ingen nappade <laughs> där inte. Så jag fick uppa ja. själv. Jag bara påpekade att du hade skrivit IKEA med enbart versaler mm. istället för... Jag tänker att de har ju det på... Jo, jo, ja, men, det eh, står ju på alla skyltar. Jo, deras skyltar, ja. Men eftersom att det är ett namn så är det egentligen inte så man skriver det när man skriver det. Liksom idag, ja, detalj. men det är ju inte ett namn för varje bokstav... Eller det är ju ett namn samtidigt ja. som det är en... Eh, vad heter det. Det är det nu? Registrerat företaget under det med stora bokstäver. Ja, för ja. varje bokstav står ju för någonting. Det, är ja, det Ingvar är... Kamprad och... två småländska städer. Så det är ju en bokstav för någon specifik del, liksom. Uh -huh. Så jag tror inte att... du, vi ska, Det, det uh... finns fan ingen, ingen, ingen som döper sitt nyfödda barn till Ikea, så du har inget egen namn så. Jag har inte sett vänner? My name is Ikea. Ja. Mm, just det. Men. <laughs> Då så. Ain't got nothing on me. <laughs> lite out of the picture, tror jag. I alla fall. Eh, ja. Det jag tänkte säga var att ja. du själv ja, Hittar man, du något fan, fint? Ja, jo, jag hittade en klocka som jag tänkte köpa Och jag köpte den <laughs> <laughs> så, så den ska jag i mitt kök sen. Men eh, eh, jag tänkte bara säga Fan vad effektiv man blir när man åker själv och så För jag åkte ner liksom åkte ner, Och så gick jag in jag in i 20 minuter Och så åkte jag hem igen blir en Och det handlade man för 700 spänn Grymt Jag kände att det är, jag köpte inte bara en klocka så. Nej tack ja, Jag köpte ju också <laughs> var en, en fin klocka Ja det var <laughs> <väldigt> <laughs> För det var Keas 700 -pengar. Hörde du? Mm Vilken IKEA var det? Var det ett med som har så eh, Plocka självlager? Det har väl nästan alla IKEA eller? Ja eh, Tror jag väl Inte liksom Det nya i Men det var ju i Bäckebol Mm De har väl Inte så i alla fall Jag har med ganska lite Jag vet inte faktiskt Men jag tycker alltid Jag har alltid tyckt att det är det bästa stället på IKEA Ta självlaget. Så lugnt Men vad bör... menar du i slutet? Va? Är vi i kassorna? Ja, precis. Alltså, när man, man för... Hyllorna, alltså de stora jävla hyllorna. Ja, ja de stora jävla hyllorna ja, med bruna paket. Aha, ja, det har de. Det är så lugnt och fint. Men, har du inte varit inne på Bäckeborg? Va? Jo. Ja. Eller vad, försöker du bara göra förklart för, för lyssnarna här? Vadå? Att det Oj. är ett självlager. Det är, ja, Ikea har ett självlager. Det är, det är strukturerat. Det är bruna kartonger. Det är höga hyllor, det är liksom luftigt och skönt Efter att man har trängt bland folk I små, små sådana här Så här kan du inreda hemma hos dig Displayer mm, Jag tycker om visningsrum Är väldigt mysiga då ah, jo, Jag skulle gärna ha ett sånt som vardagsrum Eller det jag, sårum jag, jag, jag älskar när jag kommer dit och får andas ut mm. Det fick ju inte jag Jag Nej. bara sprang igenom för jag, det var så jävla mycket folk där Aha, På löra, där eftermiddag liksom. Så det var ganska så här innan lönning. Ja, men delar del folk tänker det så Som jag tänker Jag får lön snart Kan lika gärna slösa bort hela skiten mm, det kan jag säga Då har vi på jobbet också ja. Vi hade Två fulla matsalar igår Alltså ja. För det, det säger jag alltid till min chef När jag jobbar på matten Då säger jag Ja, men det kommer inte komma några folk Det är ingen som har pengar kvar ändå Och sen säger jag Jo, men det kommer visst komma folk För de vet att de får pengar snart Mm och så kommer det, fem det, är det med gånger jävla gånger. kreditkorten alltså. <laughs> kreditkorten. Ja, pengar. Köp på kredit. Lyxfällan. Ja. På sabbad. så här. Nu tänker jag börja här. prata lite grann om, om mitt liv utan kontanter igen. Ja, mycket bra. Mycket bra eftersom att det är 2011. Just det. Även inte mm. det ska vara att IKEA. Ingvar Kamprad. Elmtaid. A gunnarid Ja, yes. yeah, yeah. fortsätt yeah. <laughs> Wow um, Nej, jag har kommit på ett litet problem Med det här uh, Leva utan kontanter För det har gått väldigt bra för mig Fram tills jag stötte på Döntaröntarö Min morfar Jaha uh, Vi vet ju alla Att mor- och farföräldrar Är sådana som tycker om Att sticka till Barnbarnen uh, Lite Här får du en guldte Glasspengar Ja Glaspengar. <laughs> Ja, <visst är. laughs> Typ sådär Eh, och det är ingenting de gärna gör via internetbanken För mm. att eh, det är inte riktigt den generationen Så när jag liksom häromdagen fick eh, 200 kronor i sedlar framför mig här Så tänkte jag, vad ska jag göra nu då? Jag, Men tog... jag vill inte ta dina äh. pengar Jag vill ha dem digitalt i en ora liksom. Jag tog dem, jag får med att jag gjorde det Fan du, blir. Och du gick till banken och bad om att sätta in det på ditt bankkonto? Jag tänkte göra det faktiskt. Men sen så betalade jag, använde jag en för att betala en, en taxi. Nej! Jo. Jag blev besviken på dig. Men det var för att min flickvän... Skyller du på din flickvän nu? Kortet inte fungerade. Oh, okay. så, så bra är det med kort? Alltså, alltså hennes kort är helt värdelöst. Alltså? Hon har ett sånt här kort som är, jag... Det är ett Swedbank-kort. Mm. Ja. ja, det var när Ja, och det är... Har någon av er Swedbank? Nej, Nej jag har ett Swedbank när jag jobbar. Men du har, kan... du, har du har ett, har ett bankkort på jobbet Kan ja. du får? Då är, mitt vanliga, det är ju så här, liggande format. Texten så här, va? Mm. Eh, min flickvänns kort, det är åt, åt andra hållet. Så att det står liksom stående hennes namn och så står... Va? ...åt liksom fel sjukt. håll på kortet. Och... Det är inte sådana här utåtstående uh, stansade, siffror, siffror, och stansade siffror och bokstäver. Nej. Utan det är liksom jag vet inte, det är värdelöst. Det går, jag tror inte det går att handla på internet med det. och, det går, och det liksom, jag vet inte, Hon vet inte heller varför hon har ett sånt kort. Så att han att snabbast möjligt? Ja, men hon, ja, hon gjorde någonting. Jag vet inte varför. Okay. Fan, era Swedbank. Är det ja. Skit. Handelsbanken. Nej, Nordea för helvete. Handelsbanken. Länsförsäkringar. Nej, nej, nej. Ja, ah, he det eller, eller alla tre olika har banken. kontanter? Oh, men har alltså, ja, men har du ett bankkort på jobbet alltså? mm -hmm. där. vad gör du med det? Jag betalar hotell och events, eller, diesel och Mycket. får e, du liksom en viss summa in på kortet då eller? Nej, det är kreditkort. Jaha. Inte Ja, fast sen så måste jag spara alla kvitton och redovisa och grejer, så alltså, det är krångligt. Ja, ah, okej. Okay. Men det kan ju vara värt det. Istället för att gå runt med kontant med det. Ja, ja, ja, herregud. För guds skull. <laughs> guds skull. Gud hjälper mig. Mm. ja. Annars då? Eh, jo, jag flyter på. Jag är flyter lite på. trött bara att mm. jag har jobbat hela, hela veckan. Du har gjort det. Ja, då, samma på. här. Ja. Och det är väl samma med dig Anton. Mm. Har ja, också, jag har också jobbat hela veckan. Du har också flängt runt har jag hört. Ja. Ja, just det. Vad gjorde du igår? Igår så mm. var jag på maskerad. ja jag och min flickvän gick som par och vi var utklädda till Vincent Vega och Mrs. Mia Wallace. Och, så jag bryr sig upp när så här. Vad fan är det? Ja, nej, det de, de, de som inte vet vilka det är kan ju dra åt helvete. Nej, alltså, Om vi är, det är okej. Alltså, innan 95. Alltså, jag ja, kan ju dra åt helvete i såna fall. Nej, nej, men du, alltså, du måste ju veta vilka det är, Carl. Jag tror du inte, har jag jag men, man behöver inte kunna namnen men det är Uma Thurman och John Travolta deras karaktärer i Pulp Fiction. Men... Jag har inte sett Pop Fiction Jag är väldigt säker på att du har det kvar. Nej det har jag inte gjort. Ja, att gjort Alla pratar om med. den här jävla scenen När han sätter sprutan i hjärtat på henne ja. mm -hmm. Jag har inte sett den senare Men då kanske du sov den Nej, nej, nej Jag tror inte jag skulle sombra nej. När jag såg den filmen i sig Nej, kanske inte Men jag har inte sett den här Nej, filmen. då får du ta och göra okay. det Ja, det måste du göra Ja, jag får göra det jag får göra det ett du... nästa helg Så får jag göra en eller recension Nästa avsnitt Ja, absolut okay. Jag tycker ju att det är En av de bästa filmerna Någonsin Ja, mm. ja faktiskt Skitbra det är just med alla oh, du, Parallella händelser. Mm -hmm. Det var väl bland de första filmerna som hade det va. Parallella händelser. Ja men, men ju inte kronologiskt på, på den nivån. Filmen. Nej, nej. Är det är så här uh, att det går ihop i slutet liksom. Ja, ah, olika historier det är, som... någonstans går det ihop. Men du, ah, är det är inte det, den det, filmen. Det men... är inte den filmen när de är inlåsta i en källare. Och lite med... battfack, liksom. Jo, jo, jo. Och den delen har jag sett någon gång. Ja. Ja. I'm going get medieval on your ass. Ja. Ah. Ah. Ah. Den har jag ju sett, ja. men jag har inte sett hela filmen, okay. för det är väl med Bruce, Bruce Willis. Willis, precis. Ja. men jag har inte sett de andra, men jag har inte dem, och Samuel Jackson. Då får du... Ni kanske eller... gick igenom några klipp i skolan? Ja, jag vet inte. Det tror jag inte vi gjorde på filmkunskapen, eller vad heter det? Eller? nej. Jag som inte hade filmkunskap Vad fan gjorde man, där? man på det, film. det? Det verkade som världens lugnaste kurs Och man fick vadå, 50 poäng Ja, ja. Och så, alltså. så hörde man på med så här film noir Och så gick man igenom sådana olika, ja, olika så här genrer film. Och, och sen så, så gjorde man kanske lite recensioner Och lite sådana här är Det är det Metropolis den va? Vad sa du? Den här filmen Metropol. Filmar, Metropolis Som alla har typ som posters hemma det Metropolis, Metropolis den, med roboten och skyddskroperna. Ja. Men är det en film noir? Jag det tror inte jag... att den Nej. var. Det är en stumfilm. Ju... Nej, det är ingen film noir. Va, ni får ju förklara begreppet noir inom film. film. Noir betyder mörk på franska. Där. Ja, Aha. precis. Så det är mörk... en mörk film. är okay. en säga det är mycket snyggt så... ljus. Ja, precis. Det är, liksom här, det, är, det är ganska billigt inspelade filmer från, från, som kommer väl ursprungligen från Frankrike. Det här. Då där de, det är mycket så här regn och det är mycket nattscener och sånt. För det, ah, det, är liksom, ja. det är billigt att spela in och, och lätt att få snyggt. Mm. Och så är det så här och, här. och så röker jag sig snitt på film liksom. Ja, mycket, mycket cigaretter och sånt. Precis. Ja. ja. Men då var det lite som jag trodde då. Då hade mm. det väldigt mycket med, med ordet i sig att göra. Mm. Det är inte alltid det har det. Skönt när det har det. Ja, precis. Det blir det väldigt det då, blir Väldigt logiskt och skönt. Nu öppnade Karl... Jag vet inte om det hördes. Det är Han var det en, jo, jo. Hörde lite längre Jo, ja, det, det lät som om en buss sänkte sig här så det hördes nog. Det var ja, det Karl det det Persson som öppnade en... Är det en och en halv liters eller är det två liters? Oh, är, man, det. Är, det, är det det? Ja. Vart tittar du två liter nu? Eh, hemköp har det. Borta vid oh. hörnet vid mig där. Man hittar ju aldrig två liters kolaflask längre. Kanske någon pizzeria som har hämtat hem från Tyskland eller något. Jag blev gudfrånad för jag, jag stod så här... Och så skulle jag plocka lite. Jag köpte lite igår. Jag köpte en Pringles-burk Och så köpte jag en cola. Så står där med en och en halv liter i handen. Så gick jag en bit. För de har eh, alla de här drickorna på en sida. Och så står den eh, snära. Står på halv. Drickar no. öppnar dörren. Och så står det typ så här: ramlös. Så brukar alltid vara dem. En drickar Och så så. bakom den drickarkylen, Där står två liter, dum, dum, dum, dum, lite. Lite halvt gömda så här. Man har stått där sedan. 2000. Det var fortfarande julmotivet från 2003 <låder> Nej, men jag blev glad det blev jag. Ja, du förstår jag... <låder> Vi förstår dig För jag tror inte, De har inte inne på Oden, va? Inte Inne på Ica på Oden, nej Nej Det har de inte haft på jättelänge nu Undrar varför? Det måste vara ganska hög efterfråga på dem Ska ja. det, det har nog med panten att göra, tror jag För de höjde ju panten på, vad heter det? Åpet heter det, va? Det ju, du det som jobbar inom livsmedel Ja, jo, men de här är ju två kronor Ja Of, två, li de, två liter var väl fyra kronor pant på va? Ja men det var ju när de var hårda Ja just det ja. Mm. Men och var, så, inte, var och, inte det en Det var, de var en... också men, vad, vad hårda flaskor var det? Två liter? Eller, nej det var, det var en och en, och en halv liter halv... var det de Var, det. var, det det var fyra kronor. kronor pant på dem? Ja det ja. var De gick ju aldrig sönder Men grejen till att varför de höjde på burkar var det för att de tog bort 50 ringer. Ja precis, precis. Ja. För att det skulle bli enklare mm. Och vet ni förresten varför de hårda plastflaskorna försvann? Nej. De gjorde För så att slå i huvudet. Ja, det också. Men de var ju otroligt bekväma att dricka ur. Ja. ja, det var lätt att hälla upp i de jävla flaskorna. Ja. De här är ju fan omgivna. Bara... Hur ja, ja. när jag kom hem? Med man, man, man, kläm, man klämmer den på mitten. Ja, ja precis. Flög över. Alltid i mina lägenhet. Nej, men anledningen är att uh, kolaflaskorna som är nu, de smälts ner innan de uh, kommer ut i affären. Efter de gått en ja, andra bara igenom. Precis. De tjocka de, uh, bara sköldes igenom. Och folk... Uh, Använder de att ha diesel och bensin i. Mm. Och det sätter sig ju rätt gött i botten på en sån plastflaska. Ja, mm, det kan okay, jag inte tänka mig. Så det var ju bara hej då med den. Men, det, är äh, det är anledningen. I typ Danmark och Tyskland mm. sånt, har de väl fortfarande liksom, halvliters plaskor i sånt hårt, Ja, Norge har det i alla fall. Mm. Eller pe Pepsi i Norge har det. Det vet jag. Ja, Jag har för mig på det när man åker till... Tyskland för att köpa öl mm. alltså, det det Jag har fan funderat på det När vi var i Tyskland i sommar, Men jag tror fan att jag köpte kola Om jag köpte kola så var det inne på någon Några snabbmatgrejer Och då fick man typ alltid glasflaska. Mm. Ett väldigt bra format Är ju eller väldigt bra volym Är en liter på sådana flaskor Ja jag. faktiskt Det, hittar man det inte. finns inte i Sverige Nej. Det har funnits Har du? Ja. Det är jag helt hundra på No, det vet jag inte Men Nej, det jo, finns jo, är i alla fall är liksom ner, längre ner i Europa och sånt Då finns det ju liksom så här kola Och i USA hade de eh... Fyra liters ja, Det, hade det de är också det med. Men eh, jag, de, det är inte en liter så det är inte, För de har ju, har ju ounces Men det, den är ändå stö, lite större än en halv liter Och det är också en väldigt bra men ni size. har någon av er varit i Thailand någon gång? Nej, Nej. Mo, Min mor har varit det ja, För kolan där jag vet inte om det är fake kola eller om det är riktig kola. Men den smakar så jävla sött. Ja, men de har ju inga regler alls där. Så Nej, jag vet eller, det, det, är väl, det är väl socker med lite färgämne, typ. i USA. Den smakar inte alls likadan heller. Nej. Så jag tänker bara, fan, är det för skit. K kanske dina svenska smaklökar Nej. efter all Coca-Cola. Ja, för jag, sen så när man är i... i eller för, för när man, de har man inte så mycket så jag salt förklarar i sin mat <laughs> jag jag Ant, Anton får förklara Han vet uppenbarligen hur Jag vill, bara, hur det det det här, jag vill ja. bara säga det här också att För när jag var i Thailand då Vi var där kanske i fyra veckor tror jag När jag var liten mm. eh, Liten och liten, du var typ tio ekor, Tror jag. Ja men jag är ju ja, tio år sedan Ja men det är ju bara 50% procent av ditt liv mm. Men jag är ju inte så jävla stor just nu heller Men i alla fall eh, då, då åt jag ju kött Jag äter ju inte kött nu kan jag veta för liksom. ja, och, och då skulle jag ha levepasta. Jag kunde inte äta levepasta för de var så jävla salt. Ah. Och de har inte alls mycket salt i sin mat i Thailand. Så det blir världens hela chock när man kommer hem till Sverige sen. Allt är bara salt. Det är, ja, det är folk som kommer till Sverige och tycker att Tårta smakar salt mm. ja, i Nej, men det jag tänkte säga var då va? att kolla i Sverige. Den är ju gjord på svenskt vatten och svenskt socker. Eller det kanske är danskt socker, jag vet inte riktigt. Och, men till exempel i USA så har de inte ens socker i det. Utan då har de ju high fructose corn syrup ja, istället. Ja. Och då smakar den ju annorlunda. Såklart. Smakar den bättre eller sämre då? Jag tycker att den smakar lite bättre. Mm -hmm. Eller jag vet, den är annorlunda, på, på, inte till det sämre i alla fall. Eh, väldigt god Jag antar att det är så det ligger till i Thailand också då. Kanske inte att de använder just det Men att de har ett annat sötningsmedel Det är ju mycket möjligt faktiskt Ja, absolut De har ett ju ett skedet vatten här också. Ja. Men du, det stämmer ju För vi använder ju socker från betor mm. eh, Eller vi och vi kolla Sverige Men eh, Thailand har väl säkert något sockerrörsfält Ja. Det är ju en helt annan råvara. Mm. Något kanske. Något litet där. <laughs> Något som plockar upp <laughs> En Lite fickan där. Det här är Thailands. 2x2 meter. Ja. Räcker åt så. alla. Det är salt. Fältet är nog 2x2 meter, från det inte så mycket salt. I alla fall. Något jag har haft mig på i veckan. Ja. Särskrivningar. Som ja. fan. Jag gick förbi så Jag gick förbi. vad fan var jag gick då. Det var... Vad fan skulle jag då? Jag var på emot mot dig, tror jag. Eller har vi träffats i veckan nu? Ja, dag? det har vi. Tror så, jag. Har jag gått hit någon till det? Vi tog väl ett par öl i onsdags, va? Jag gick du och hämta dig då? Och så gick du upp till Besan, eller? Nej, för ni och, du hade precis du jobbade stängning på... Vad fan marsferien? gick jag då? För jag gick mot det här hållet. I alla fall, jag gick förbi hemma kväll. Ja. Och mot, Men då, det, mot då, det här hållet gick jag. Då kanske du var på väg från jobbet till krogen. Då visst att du Vänta, jag tror fan det var i torsdag. För då gick jag Ja, det med kan det också vara. I alla fall. Det gick inte hemma kväll. Och då står det iPhone. Särskilt tillbehör. Ja. Öh, alltså jag sätter hela bindestreck på skiten liksom. Ja. Eller? För det är delar fel. Det måste ju ja. vara fel. Jo. Ja, det, det skulle inte vara ett mellanslag. Nej. Nej. Det, det, ett det skulle ska inte vara ihopskrivet heller för det blir av det behöver. Nej men det ska det väl vara egentligen. Jag, jag tror, tror det. Det. Mm, mm, mm. det borde jag tycker se mer rätt ut om det är på men, sätt. men vi använder typ inte i så egentligen när det, det är nej. Bara, väldigt, väldigt sällan. Det är väl om det är en förkortning och sedan en typ som CD-skiva. Mm. En liksom följdskrivning eh, eller det vad det alltså. krävs. Din dator här, Karl, låter som att den är i ett annat rum och borrar i väggen. Ja, vet, men det är ju min hårddisk. Grejen var att jag bytte den här hårdisken för inte alls länge sedan. Ah, för okay. typ kanske fyra, fem månader sedan eller någonting. Ah, fyra, fem år sedan, tyckte du. Nej, det var inte för var att grejen var helt hårdd... Eller hårddisken pajade åt helvete. Bara, ah, så, så, så lät Så datorn. Ja. ja, men typ så. Ja, det gick, jag kunde starta skiten. flygfliser och... Ja, började, det brann. det glöj och det i alla fall. <laughs> uh, och då så gick jag till en jävla Mackforum i och mm. Lämnade in den. Och Vilket är Mackforum är det utanför femman? Eller utanför ja, Nordstan? Ja, precis. Det är alla delar i samma byggnad. Kan man säga. Mm, ja, bredvid löplabbet där. Mittemot. Det ligger mitt emot. Ja, precis. De har, ja. I, i, i, I samma hus som femman. Ja. ja, i alla fall. Då var jag inne där och så bytte de Och så blev det så här gött. Bara. Jag rörde att jag lämnade ifrån min lilla och så mm. fick jag tillbaka den. Två veckor senare eller någonting, för så lång tid har du bytt en hårdisk. Mm. Eh, och då så fick jag tillbaka den och det funkar bra. lät inte som den gör nu i alla fall. Nej. Eh, så så var jag hemma hos en kompis och så hade jag datorn i knät. Och så skulle jag sträcka mig efter någonting och så rattade datorn i golvet. Jävligt hårt i hans hela masonitgolv vad det var. Masonit. Jag vet fan vad jag tänkte säga. Masonit masonit är trä. Jag kom på det. Något hårt. material. Kakel. Något hårdare. Titan säger vi. Titangolvet som det är ni. Typ exakt. ner i marmor då. Och ner i marmorgolvet. Och bara puff och så jag har ingen batteri heller men den stänger inte av i alla fall för om man sladden och ur så. stängs det jag av direkt. Men och så åkte jag ner i backen och så börjar låta så här igen. Men jag tycker att en hårdisk borde klara lite mer än en sån smäll. Fast ja, det, så känns som det, jävligt jävligt borde, det känns som att den antingen borde dö helt och inte bara liksom få en att börja låta. Nej, precis. Jag fattar, är det någon liksom skiva här som är lösa eller någonting? Eller är det, det en vara... mål på typ? Det är ja. typ som en vinylspelare kan man säga. Mm. Det är fantastiska grejer egentligen Det är jävligt fräktare alltså. i alla fall. <laughs> uh, för det är den som på är dem som var på att skatta men, men det, du, det, är, det känns bli... som att det borde förstöra en hel del liksom. ja mm, det borde repasande skit cool dock, det är kul grej om Macforum dock som min arbetskamrat berättade i, här i veckan att han och hans kompis hade varit inne där och så skulle de köpa en sån här laddare till en dag jag tror det var till en laptop mm. och de kostade typ 800 spänn eller någonting. ja det är så synd ja. det är ja. ja och, och så som en bakför det här för min ställa här jag gå av, mm. så man ser sladdarna inuti så jag vågar kapturera den jävla sladden <laughs> de så... 220 volt rätt Va? in i kolla <laughs> de gick in och kollade vad det kostade och, så bara, aha, aha. och sen så, de har ju väldigt många datorer där inne såklart, med uppkopplade till internet så de gick bara in och sen så gick de oh, in, till en, oh, en ä, återförsäljare som sålde ja, antagligen någon Kina-variant på det okay, för typ 149 kronor ja. och beställde den då inifrån Macforum Tyckte jag var roligt. Det, det, det som hade Kaxigt. varit allra roligast det hade ju varit att beställa den här laddaren till MacForum-butiken. I, ja, I sitt eget namn. Och så lämnar man sitt namn på, ett, på en lapp i receptionen. Ja. Ba, ring mig. Jag har beställt en grej hit. Bara Kan ni kvittera den och ringa mig? <laughs> har du sett en video på Youtube? Ja. Någon såna grejer? Ja, i, vad man får USA. göra i en Mac-affär Det är ju i, så jävla han kul Han beställde eller? en pizza dit mm. de kom med. Han bara, jag sitter på andra vid Min dator är och surfar typ Och så kommer de och de levererar pizza till dem Betalar och så sitter han där och käkar pizza Och de säger mm. inte åt honom eller någonting Aj, ja. de, det, det bästa är, en i personalen kommer Och säger, ursäkta Men beställer du precis din pizza Och killen som precis fått sin Varma pizza uppenbarligen säger bara Ja, det gjorde jag Sweet. Och, och, och personalen bara grymt ja. Och så frågar han, vill du ha en bit? Nej tack, jag åt precis lunch <laughs> så jävla Och, och han, han får sitta kvar vid den här 20 000 kronors datorn Ta, och äta sin pizza Tar du inte med sig en get in också? Jo. jo. <laughs> För att folk, hade, folk har ju tagit med hundar och katter och pappagojer och ormar och skit och tagit kort med ja, i affären och ja. filmat och, Så han tänkte ah, men jag fixar en get <laughs> och så tar jag med och ser om någon säger till mig och så försöker fota med den då. Så står han upp poserar med geten i famnen och frågar folk. Och Ursäkta, kan du klicka på ta kort där bara? <laughs> och det är ingen som säger till honom Nej, heller. Han gör en massa andra grejer också. Ja, han har, har en tre trerättersmiddag och... med sig och ja, massa grejer. Helt sjukt. Ja, han dejtar ju. Ja, jag kan se om det går att hitta någon länk någonstans. Mm. Jag kan vara svårt att hitta nu. Det var ett tag sedan jag såg det. Ja, men det borde inte vara så svårt att hitta. Nej, egentligen. Jo, är ganska lätt. Ja. Och så. Uh, just det, jag, vi pratade ju om i förut ja. Jag skulle haft en liten topp 5-lista Egentligen Men jag, jag, har, inte, jag har inte uh, Min ettan och sånt Men jag, jag har inte orkat skriva jag... Du skulle alltså ha haft en etta på din topp 5-lista mm. mm, det skulle jag haft Ja, mm. bra I alla fall uh, Vad då? då? Men va? ingen... Ett till fem ja, det, det är ju jag, helt jag naturligt vet, att man vet. har det en topp 5-lista Det var så naturligt att du, Ja, etta och så vidare jag tyckte det var ganska oh, ja, Lite övertydligt så. Ja så när jag gick hem från jobbet igår, mitt i natten, så gick jag förbi en liten liten butik. Och där står det present, kort butik. Åh <laughs> oh, nej. Det tyckte jag var kul Och sen eh, eh, hittade jag också en affär. Det finns ju, ja det, det står ju liksom Tänd. Vätska, Vätska. Ja. det tycker, jag liksom, Okej. Då, då tycker jag liksom att det, det är en uppmaning till att tända på skiten ja. eller. Tycker inte vätskan vad fan liksom. Tycker att de här observationerna är så jävla roliga. <laughs> jag, det, jag lägger typ. fan aldrig märke till sånt. Gör du inte. Det? Jag, jag har gjort det ett, för ett par år sedan men nu tänker jag inte på det längre. Jag, känner, jag, jag blir bara dummare och dummare för varje år som går typ. ja, Jag ja. lägger märke till ja, mindre och mindre jag är på saker. Det varje gång jag ser en sån grej men liksom, ja. Ja just och Sen så jag jobbade natt igår och ja. satt jag där med min chef. Och så sa jag det. Hon hade en godis med sig. Mm. Och det finns ju så här: karamellkungen och sånt har ju funnits. Jag tror inte det finns längre. Nej, det är för karamellprinsen. nu har de blivit. Nu har, ja. Vad sa du att? Det är karamellprinsen. Nej, det är godis. Kungen. Prinsen. <laughs> eh. ah, ja. Eh, ja. Eh, jag jag har oh, oh, inte vad fan oh, folk, det. För, vi, du och jag har ju gått med i det. Jag tänkte precis prata lite grann. Ja, om det. Och, och det är ju en designgrej. Måste det ju <laughs> vara. Ja, men för det här. på den påsen till exempel. Så står Godis prinsen står med benet eh, mellan orden och så har han enad du vet, så här, eh, Captain Morgan-style uh -huh. på S-set i godis så här. Ah, uh -huh. yeah. Så han står emellan, sig, alltså, Tuff tror han att han är, men han bara <går> vad frukt jag står fel på mig. Jag, jag kan inte ens ta, nej liksom. eh, Men det jag tänkte på, eh, att sån här kan ju alla störa sig på då, men något som är speciellt för oss som har gått media och speciellt då som har gått media och eh, gått någon form av grafiskt, Ja. Uh -huh. Det jag tänker jag på när vi var skulle åka på studentkryssning och var i Stockholm. Och, och vi började prata om alla där. typsnitt och fonter i. I bussen, eller? Ja, ni sitter i bussen och och liksom kollar på butiker och sånt vad de har och bör, de börjar snacka. Ja. Och, och vår gode vän Isak eh, skriker att åh herregud, vi har varit i Stockholm i tio minuter och medieeleverna har redan börjat och så lite. Liksom, ja, det, var, det, var, det var roligt. Det är, så här, det är typiskt. Att kommentera men, allting. Man, man ja, kan är det namnen på alla. Liksom, alltså, typ. ja, det inte, är alla inte alla. Men, Nej, men, men. men det, det är ju lite eh, yrkesskada, mm. typ. Ja. Om man jobbar så mycket med det dag ut och dag in så lämnar man sig till slut. Ja. Så det är, det är som en, en så kallad nattklubb här, tror att de som har killer. Eh, ja, just i, chiller? i Jag vet inte. <laughs> vad, vad, vad fan är killer? Typsnitt. Är, är, ja, jo, det är ju också som men... typsnitt, eller eller, Windows? Det? Ja. det ligger i från början. Ja, liksom, det? Det, det finns ju i Paint och Word. Liksom, jag man. vet inte fan om jag har det på min PC. Är det Nattklubben eller? Ah, mm -hmm. nej, ja, nej. Det är Lips. lips. Aha, okay. Inte ja. Emma har Emma typ Impact. Ja. Eller? Ja. ja. Och fast, fast de har ju någon annan som jag inte vet vad ni heter under. Men, uh, det är inte någon sån här det Måste det vara... Nej, det inte <laughs> Men vad... Lips alltså och chiller. Mm. Just, chiller är just, den här typen lite, som ja. man använder när man ska, när man ska ha Halloweenfest i, när man går i mellanstadiet. Och så skriver Halloween med jättemånga i. e alltså. <laughs> Det ser ut som att man har gjort med en kalligrafipensel nästan. Nej, som en, som en kladdig pensel och så liksom rinner det lite grann fast. Ja. Är, så... det, är det när de skriver just lips? Ja. Och ja, men natt, då vet du vet ju... om frejerna vi gjorde, eller jag gjorde. Jag vad som gjorde Men det här ja, nej, det var Tobbebror som ett, gjorde ett, beep, typ ja. Så. Ja. Det, det. Det är, är Sverige. Vi får Sverige. Liksom. Ja, ja, ja. Det är, det är, upp, det, är öppen, det, det är väldigt roligt. Jag har raserat hora och skiter när jag tittar på den. Nej, men det Lips har gjort är att de har dragit ut sista s Z Sista linjen så jag. När de har dragit ut det extra och då bara. Nu har vi en logga. Yes. Jag, kan, jag måste kan ge jag sig i media att det kanske är den bästa användningen av chiller jag har sett. Ja, det ser inte dåligt ut över det, det, lite... ja, det passar ganska bra ja. i just... Det, det, är, det är väldigt fult när man använder det för att ha Halloweenfest i mellanstadiet. Ja, men då går man i mellanstadiet. <skratt> ja. då är det, man får göra lite vad fan man vill för ingenting blir speciellt snyggt då, Nej. tycker jag. Nej, det är inte många som har det. Vänta, det, är, det är inte så mycket estetiska detaljer som framhävs i mellanstadiet. Det kommer ju med i typ 8-9. Vad heter det? <coughs> Word. Va, vad roligt det här var. Nu var på. en som upp en bild på, precis på en annan godisbåse som det står. Karamell. Kungen på. Oh, oj. Ja, sådär. Det var ju sammanträffande. Och så stod det där klassiska bakis Ska jag fätta mig med godis, chips och <laughs> Nej, det står... Gilla och, och dela detta inlägg och skriv delat i kommentarsfältet nedan, står det. Äh, jag vet inte fan ja, om okay. tävling om en slags. Ja jag mm. står till med tävling, så jag har det. Ja. Så man kan alla vinna en, en årsgodis -på, på sig. Och eh, jävla smågodis. Då. Förmodligen. Detsamma, det, var, det var massa så här... Ja Massa godis och sånt. Sen typ... Fan vad det? Eh, nypon. Soppa. soppa, typ. Ja, ja men liksom på alla förpackningar så är det ju Om det, det, det, det, för... det måste vara en design-dial. Ja, ja, två Om, om, rader vi, om vi tar så enkelt som möjligt. Här står det akashia honung. Men det står på två rader. Ja. Mm. Då Precis. tycker jag att det kan vara okej. Okay. För ska man ha det på en rad så måste ju texten... Ner ja, det ska ju egentligen 50%. vara ett bindestreck Men det är, det är klart att det, ska, det är snyggare Utan det är så de jag tänkte, ja nej, nej, Men det nej, har nej. inte sett så dåligt ut med nej, nej, det heller. Nej, rätt ska la fan vara rätt ja, jag, jag. jag tänker fan inte låta mina nej. ungar springa ut och När de har börjat läsa sig läsa, ja. Ska jag fan skriva allt De ska läsa det fan... här ska det vara, du, ja. du, de må... allt de ska läsa måste gå igenom en screeningprocess av dig. Ja, och sen ska fan skicka fan, sen ska... vad du kommer få läsa. Sen ska fan skicka in skiten Till någon som får rätta ja. det som jag har skrivit Om jag har skrivit fel för jag vet inte framför som jag är idiot för mina barn. Liksom. Nej, det är bra. bra. Ja. Så ska de fan få läsa det sen. Nej, det är... vi... jag blir rädd för mänskligheten. Ett annat designproblem som jag har sett på. Mm -hmm. Det är eh, den lokaltidningen vi har här i vår stad, han, ja. mm. TT Ela. Ja. De har ju på sin framsida... Jag, jag, jag tror jag är med jag på du fiskar äh, efter. Jag eller? har inte fan kolla på den tidningen hur taget, det de Det är så att, att de har... Ja, kvällstidningar och så, de brukar ju köra liksom en stor grej mm. på framsidan av sin tidning för att sälja lösnummer, nummer. Då står det mycket text och sen en bild. Liksom, det de brukar höra ihop då. bilden. Och texten som med står. Med rubriken, ja. Med precis. Rubriken, ja precis, så att man inte blir oh. uh, Men TT Ela då, de har oh, som en liten kul. artikel uh, på framsidan med en stor rubrik. Och så har de även liksom en bild. Fast det handlar om någonting helt annat. Det blir helt osammanhängande. Så det, står, det kan stå på framsidan, kan rubriken vara Man dog i trafikolycka. Och så står det två stycken ungdomar, typ Sara och Emilia, 18 och 19 år, jätteglada. Ja, precis. Det var som när det var när någonting så här, eh, Uddevalla i chock efter beskedet i natt. Vad? menar du, eller? Ja, precis. Mm. Och eh, var rubriken. briken då. Och sen så var det en st <här> väldigt stor bild på två väldigt glada människor som hoppade runt framför en green screen. <här> ja, precis. Och man, man någon, någon, hur... någon på det hela måste ju skärpa sig. Ja. Man undrar hur redaktionen tänker när de släpper något sånt. Ja, det är Någon praktikant som har kloppat ihop det. Ja, alltså. men det, det nej, <skratt> inte i tre månader i sträck. Det går inte. <skratt> jo. Man har ju faktiskt praktik i tre månader på arbetsmiljön. Ja. Mm. För sig. Då sätter vi honom på framsidan då. Så får jag kanske vara lite dumt. Dagens anställd typ. Eller månaden. Ja. Så. Det gick inte så jävla bra. Kva kvartalets sämsta designer. För, för, jag skulle vilja bli krönikör. Skulle det inte vara roligt att vara arg på saker? Jo. jo, faktiskt. Men min chef är ju på en, uppe på ett av jobben. Och det blir ju aldrig som man tänker sig. För man tänker att att ja, man skriver en gång varannan vecka. Mm -hmm. Och då kan man sitta och pilla lite med än i två veckor. Mm, fast man dagen innan. Så, så är det ju aldrig. Och... Utan det är ju en timme innan den ska vara på tryckeriet så sitter man där och är skitsressad och ska lägga final touch liksom. Final touch på någonting man precis har börjat med Ja men liksom, man har skrivit det Jättehastigt och så måste man Korreläsa och Ändra lite så att allting faktiskt stämmer Och så finns det ingen riktig innebörd I hela krönikan och så Nej, Blir du inte som man vill ändå Däremot skulle du vilja ha en årskrönika mm? Det är det ju många som har Just mm? uh, runt nyår så släpps du Årskröniker i fan vad den jävla kvällstidning. Tycker alla är så jävla tråkiga du vill, jag du, vill att... du vill komma in och sparka skiten ur den ja, gamla och... inte så. Jag vill velat göra något eget Kanske inte publicera den i Aftonbladet Men i tv eller någonting Stort Ja, eller hur? <laughs> ja, jag som inte är medieinriktad, vem är det? <laughs> Nej. Kanske någon av er som borde ta tag i det då? Ja, man behöver inte vara medieinriktad för att skriva Nej, Nej men jag är ju inte... du... Jag är ju mer inriktad Kolla på alla på ett... stora svenska bloggar då, Som är ganska dåliga men bloggarna är ju det mer. Ja, men de skriver ju som jag. Jävla... Eller fast de skriver inte känt mycket heller. Det är mest bilder som jag. Ja. Ja, men det har ju kommit upp mer och mer nu. Bilder och videologgar. Fast jag måste hålla med om det det är fan roligare att kolla på bilden än att läsa en jävla tråkig text. Ja, ja eller speciellt att... för de som inte kan skriva så det är det ju mycket ja. lättare att kolla ja. Det är ju så att det är ju mycket bimbos som inte kan stava och inte kan bilda en korrekt mening. Ja. Och man blir bara mer och mer förbannad så då ser jag hellre en bild på två latte. Och så kanske någon snygg. Kompis 10 i bakgrunden. <laughs> det, push och Vad har ni för, för favoritbloggare hörrni? Liksom. Favoritbloggare? Det är att jag läser nästan inga bloggar Nej, det behöver man ju inte. Men, eh, nej, jag kan inte säga någonting jag, jag brukar aldrig kolla så. <laughs> jag får säga Loaded Newsletter. Det är mer nyhetsbrev ja, i bloggform än bloggar Jag bloggare. tänkte du säga Tyra Sjöstedt. Har du inte kollat på Kinsa och tyra show. Alltså, det Kin är... Kinsa vet du, vem det är. ja. Nej, inte jag. Ja, nej, i alla fall. Nej. Hon är skitfull. Ja, okej. Det är inget man behöver veta. Ja, men då vet jag, vad jag är. Vem är skitful? Kinsa. Kinsa? Hon är inte skitful. Jag tycker det. Fan? Kom igen. Nej, i alla fall. Uh, nej, men uh, hon, är, hon är kul. Men, uh, det, det, det är på den nivån. Jag vet inte, jag läser inte hennes jag, jag bara vet. Hon, jag tycker hon är ganska kul. Ja. <laughs> ah, ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag har aldrig gillat upplägget på bloggar. Jag tycker det är så jävla irriterande så om man ska gå och här, trycka på äldre inlägg så tycker man åt höger. Eller då drar det alltid längst ner till man, höger. Man vill ju trycka skulle till vänster. Man vänster bakåt Precis. i tiden liksom man läser ju från kanske, vänster till höger. Det kanske uppfanns i, i, i, i, i någonstans där man läser utan dumhetslandet. Inte det Asien. Ja, precis. Ja, Men på, på tal om bloggar och Asien. Vi har ju en bloggare eh, en <laughs> som är väldigt, väldigt insatt i eh, bloggvärlden. Bloggar han mycket? Ah, han bloggar väldigt så Ja Jag han har ju... ju bloggat. Ja, jag har ju. Har en blogg? Har du? Det? Ja. ja. Fast det var inte dig jag pratade om. Nej, nej, nej. Men jag menar liksom vi pratar hör... om Asien. <laughs> vi pratar ja. om Asien. han. Precis. Våran, vän från Thailand som kan Shine. Och Så jag tycker vi får nog Konsultera honom om bloggvärlden någon gång framöver. Åh, ska vi ha Se. honom som hemlig gäst? Det kul. Eller ja, nu är det ju inte det. vi har honom <laughs> <någon> som <laughs> gäst? Då? Ja, det tycker jag absolut. För han, är ju, han är ju väldigt med i bloggvärlden. Han följer ju någon blogg eh, han kan, vår... alltså, han kan sätta sig här och prata. Kan vi gå? Ja, jag tror också det. Jag tror jag tror jag att han kan nog hålla ett samtal själv. Han bara flyttar sig från mick till mick och har ett alter ego på varje stol. Ja, oh, gud. Ja, det har varit en ganska roligt. Det en... upp honom nu med högtalartelefon och fråga om han vill vara med i våran... Ja, jo, det kan vi göra. Jo, det kan vi göra tycker jag. Men, ska jag hålla den liksom uppe då? Bara? Ja, ja. Okej, ja inte håll alltså. högtalaren mot mikrofonen bara. Mm, jag är lite och så att det börjar bli... Jag tror inte det blir ja. sådana stödningar på de här grejerna. Nej, det är... Det blir väl mest om man typ har förstärkare och skit. Det kommer jag ihåg i replokalen förr i tiden. Ja man märkte det med, ja, man stil. märkte mm. Två minuter innan man fick ett sms Eller ett samtal så började det pipa I högtalarna. högdalarna du, Jag tror jag är lite rolig nu Har du inte, Nej, Chinatowns, har nummer? inte Chinatowns nummer? Fan, jag, jag har inte. det om man inte har bytt Men det tror jag inte Nej. Jag Nej, med honom jag för vet, Vad fan har jag inte det för? Gott knepigt Ja oh, men du ringer då Lasha. Nej du får prata men nej men du vi kan vi putta allihop. Vi har ju fan högtalare. Ja, i och för sig. Håll den vid mic bara. Det här kan ju bli jävligt kul. Ja. Om om han är vaken så att säga. Han har inte konstigaste vaken ja. nu. Han har nyss vaknat. Han har så dygnsrytm Han ska, ska spela, spela Batman eller Arkham City har släppts. Ja, jag tror det. Han kanske kan inte svarar svara. i telefonen. Nej, han då fyllde. Han är bra. Låt det gå. Ja, är bara ja, men, men, han, han är så seriös nej, men. gamer så han tillmörs stängt av telefonen. Nu har, har vi ingen Lagt annan som vet mycket om bloggar eller? Vi, nej, men men det vi är vill har ha vi... hittat honom nu. Vi, ja. vi, vi behöver inte ha hittat honom. Alltså, nu vi, har vi kan ju vi ha laddat upp för att skriva på <laughs> Facebook. Uh, Facebook och skriva att han ringer dig. Um, ja, men, men, men när har han är ju han... online. Va? Han är alltid annorlunda. Han är död. Han, han heter väl DG eller? Ja. Ah. Ja, ah. ah. ah. Jag vet inte hans namn. Om, han kanske blir sur då. Eller nej, ah. han heter ju inte DG på Facebook. Jo. Eller jo, det gör det det. Är Men du är med? Ja. Men eh, jag skriver på hans log då så mm. han fattar vinkeln liksom. vinken. Mm. <laughs> vinkeln? Svara då i jävla hora jag skriver. För jag skrev med honom på <laughs> Svarar Twitter och för, för, Jag skrev med honom på Twitter lite grann för typ en en och en halv timme sen. Ja, ah, Twitter, det kan vi alltid nå honom på, förstås. Ja, men då plingar du upp i telefonen som ett mm. SMS. Att det plingar väl inte för honom för, för på Facebook, för han har tagit bort det, för han är så otroligt populär. Ja, ah, jo, i och för sig. Du, vill jag veta, eh, på, på om att ta med folk i podden. Ja. Eh, Rasmus blir ju ett göttlack på mig i onsdags, eller torsdags menar jag. Men nu Rasmus, oh, ofta ni bytt ut mig mot Anton Eriksson? Ja, ja, på ja. vi satt ju en riktig jävla kväll här. Det var ju så jävla kul. Ja, var det. Det var... Vi satt där fyra killar och spelade in ett, <laughs> ett podcastavsnitt inom situationstekken. Vi, vi gick aldrig ut här, var. vi ville bara här också hela tiden. Ja, precis. Ja. Rasmus fyllde 20, eller? Exakt. Och så Exakt. satt vi till yeah, fyra personer och söp oss totales jävla ja, cp-fulla det, det var jag, jag barnsligt hur fulla vi när blev när jag skulle gå hem sen jag gick hem eh, halv sju på morgonen tror jag, eller något, eller sju ja, det var som och dem... jag bara finglas som den största mm. jävla a genom stan och bakfyllan var ju bortom denna värld det var ju jag var ju full hela dagen efter ja, det var ju studenten en gång till alltså. det var helt jävla, ja, det, jävla var det var ju det de roligaste fyllare jag har haft det ja, absolut. var riktigt kul men då satt vi i alla fall fyra killa vid mitt köksbord nere i köket och spelade in med en iPhone. Med min iPhone till och med. Och så sa vi att det här måste vi fortsätta med det, lite mer seriöst. Och så gjorde vi det. Fast utan Rasmus och David. Ja, jag tänkte så här. Någon som har en jävligt skön röst att lyssna på, jag tänkte jag... Har... Då, då skrotar du Rasmus direkt, sångare i ditt band. Jag vet inte vad jag tänkte, jag tänkte bara, jag vill ha med någon som har en jävligt snygg röst och du har en jävligt lyssnarvänlig röst. Tack så här ska, ska vi mycket. göra den moa och säga behaglig röst? Nej, det var inte jag behaglig. Vad är fan, fan, fan? Nej, nej ljuvlig. julig. Ja. Jag har aldrig fått några komplimanger för det. Jag tyckte det var tråkigt att jag fick in, inte fick höra det av henne liksom. Nej, du fick höra det i, i andra pen. hand mm. en andrahandskanal. Ja, men det var väl kul att höra från dig också. För ja. då fick jag höra av henne ja. också att jag hade en julilil. Ja, så det var ju gött liksom. Du, jag du, jag tycker jag tyck, jag tyck inte jag har så jävla bra röst egentligen. Jag tycker jag pratar ganska otydligt. Ja, samma här. Jag kan sluddra lite för mycket ibland. Mm. Mm. Och jag känner att eh, jag tänkte det, att den här podden kan vara en utveckling framåt för min röst. Tänkte jag. Ja, precis. Man får lära sig. Nu har jag nått ut av den här mannen. på Den är på laddning och jag spelar. Åh oh, herregud vilken bortflykt Fy Fan, vilken gay han är Fan <laughs> och han, har ju, han har ju spelat sen vadå Jag såg att han lade bilder när jag stod och jobbade igår kväll Jag vet inte om han har spelat konstant Ska jag fråga, om, ska jag fråga <laughs> honom klar, här då fan, ifall han, han vill fan. vara gäst i våran podcast Men jag skrev ja. ju det, jag skrev det på han Men jävlar, hans, ja, men han spelar ju han ja, men Jag skrev det. Aha, du, jag, jag. såg du vad skrev eller? Nej, ja, nej men Jag skrev så här Svara då, Xingqiuang Ringa upp och vara med i podden, skrev jag. Aha, då, <laughs> men, då räcker det så, helt enkelt. Nej, men du får ju skriva ett Twitter också. Det. En annan grej som jag vill ta upp. Mm. Eh, kan man väl kalla dem? Ja, det kan vi. Vinkar eh, då? Jag, jag mm. vet inte alls vad du är ute efter, men, men skvallertidning och luder går så bra i hand i hand. Jag tycker det. I alla fall. Ja, jag kan säga att jag stod i köen igår. <laughs> var då? I en affär Där de säljer skvalletidningar mm. liksom. Och man måste gå förbi Och jag känner att de är likadana Alla de här brudarna. Är du, tänkt, du tänker på typ se och hör nu, Eller hänt, extra, jag hänt sånt. extra Och sån jävla billig skit uh, Och då så De ser ju fan likadana ut Alla de här som köper här mm. De är ett bottenskrap sönder Alla luktar fimp Och hårspray <laughs> <här> en, en, en, en riktig bromma mamma Ja och de är typ runt 35, 40, 50 ja, Mellan den. Och de ser så jävla deprimerade ut Det är en, livet en slutet har... på livet Ja livet har tagit slut Jag skiter i mig själv, jag bryr S mig bara om alla andra jag har kända. Det människor. sista nöjet är att följa Kändisar i skvallertidningar Som inte stämmer mm. Jag menar, skaffa internet istället och få en eller hur? korrekt källa Eller hur, jag känner också D Direkt från deras agent Jag, typ. jag fattar inte ens varför folk köper tidningar längre det är också en grej nej, som folk borde sluta med. Sluta köpa hela tidningar. Det... Intet finns... Det är fan billigare att köpa Intet i månaden än att köpa en tidning varje Precis. dag i månaden. 12 spänn kostar GP eller någonting. Tror jag. Ah, och någonstans. tänk, jag åh, är ju åh, 30, 30 dagar i månaden då. Eller nej, vad blir det? Du, ja, om, Inte på helg kanske, eller? Om, om, man, om man köper varje dag så brukar man prenumerera. Ja, no, men det är många som går och köper en jävla ja. tidning varje dag. Och 12 spänn för en tidning... 920, 240, 360 spänn. Ja, och jag betalar typ 350 för mitt hundra, men jag Ja, precis. Och då kan jag fan gå in på det. S jävla. Sitta på GP och uppdatera mm. en minut. Och det går hela tiden. Så fort liksom. Mm. Mm. Jag såg men, en sån här skåpbild med svensk direktreklam och blev herregud, arg. För vad mig jag själv. hatar dem. <laughs> vad är det för något? Nej, alltså det är, det är ju... de som lägger reklam i, I brevrådan. <laughs> Och då jag såg, de har ju börjat dela ut på söndag Eftermiddagar nu Och så Vill du vi... den eh, sju dagar eller? Nej Nej, får man är inte också söndagar? Nej, onsdagar klar. Nej. Jo, jag sju tror jag dagar på. kommer på onsdagar Jag lovar dig Inte hos mig tror jag Det kan vara olika Tror jag. Okej, okay. jag har Nej. alltid fått en på onsdagar För Jag tror jag fick på söndagen sist... oh, Skits hamn, fan bryr sig Jag har aldrig kollat ja, igen Men vi, vi har i alla fall postbox här nere i trappuppgången och reklamen de drar in Det är ju inte så Små söta Harald Nyborg Behändiga kataloger uh -huh. Utan det är ju liksom A3 affischer Så alltså, fant jag fant. En, en sån bunte sticker ju ut Ur våran postbox Jag såg så, det förut ja, Så locket går ju inte igen Nej, jag så det all, för att jag all post i våran vår postbox Är ju blottad Förut, för att vi ska ha en jävla telefonkatalog med i klar. alltså liksom, ja, jag blir så alltså, förbannad. ingen reklam tack. Är ju det jag kommer sätta upp jag funderar dö. på att göra jag, jag tänkte så här först så bara med reklam men la kul att få tänkte jag. Nej. Ja, men det är kul men ja men det är kul att kolla lite typ. Alltså, jag, jag gör inte det. Jo men alltså, man vill man tror att man ska göra det. Ja men, men om man gör jag får det om jag får en jävla elegant tidning typ Jag bara fan, kollar ut elektronik liksom. Mm. Men om jag får en jävla jag vet inte vad Just nu känner jag så här Jag orkar inte med att skiten Nej. Det ligger fan överallt i lägenheten ja. nu Och så måste man släppa den till återvinningscentralen Så man kan ju inte slänga den i rökpåse Så För det gör jag, ju jag, den. Det på jag ju, ändå Den blir ju full på tre dagar då um, Då måste man ju um. gå ut med soporna istället Så här är det, det Nå Någonting som, som jag kommer på Som vore liksom en, en tjänst Mot världen Och miljön. Jag kommer på sån här grejer vet, sluta trycka reklam ja, jo, jo, jo, istället. Här, man, om ni Jo om en, en liten grupp utav människor bara tryckt upp sån här små klisterlappar som det stod ingen reklam tack. Ah. Alltså liksom ett, ett, ett helt jävla gäng sådana och bara liksom delade ut dem till alla som ah, ja, inte på, hade en sån. På stam typ. Nej, alltså i deras spelare då. Jaha, okej. Okay. Så då får de Ja. Jaha. Och så bara liksom vill man inte ha den kan vi slänga den annars det är det säkert många som bara Ja, jag nu slipper jag upp. göra en själv. Precis. Ja, för det kände jag. det kan ja, ja. Jag bara, fan, ska jag skriva ja. ut en sån? Jag, skriva Nej, den. jag har ingen skriva och jag har så jävla ful handstil också. Så jag kan ju inte skriva en på en tejpbit och sen sätta upp. För det är ju ingen som kommer kunna läsa det. De bara, står ja. det, det mer reklam? I... Ja, jag är dubbel. <laughs> I Ingers reklam. Jaha, de ska ha familjen Larsson och Inger. Mm. Det där var dåligt <laughs> Ja, jag vet <laughs> Det var ganska ganska stark. Men um, eh, Nej det, också, det hade nog varit en jävligt bra grej faktiskt Som du sa du Ja, borde absolut starta. Men Du kan nog få spons Faktiskt Tror jag varför då Det lär ju bli Om man gör ett företag Så kommer du nästan garanterat Bli svanenmärkt Knicks kanske Knicks <laughs> Okej eh, stäng, stäng, stäng av det här från, från podden nu Så gör vi det här <laughs> <Ha>? Veckans affärsidé <laughs> <Ja>. <laughs> Det är din diga liksom Ja, nej, men, vad fan? men du Carl, varför i helvete skulle Knix sponsra det? Men de, de gör ju sånt Med samtal De förhindrar ju Försäljare att få ditt telefon Telefonförsäljare, ja, ja. ja Då kanske de skulle kanske vilja bidra med sånt också ni? Ja, jag jag Det är ju nästan kanske. samma grej jag, jag går på toa Ja, gör det ja, okay. Eller, jag tror du inte det? Nej, jag tror inte det Nej, kanske inte men det var en idé. Ja. Kan ju skicka mejl och fråga. Ja, det skulle man kunna göra. Det är däremot bra nog att eh, alla Sveriges återvinningscentraler hade varit med och sponsrat. Ja, kanske de hade. Och något tryckeri hade säkert. Men eh, tänk på deras jobb då. Ja, tror du inte de har att göra ändå? Carl? Jo, men säkert någon divisionsförsvinner de kanske olika grupper. Ja, men det slutar ju mer vinst för företaget och mindre lönekostnader. Eller hur? Jo, men mindre arbete också till folket. Ja, men vad kan det röra sig om? Tusen jobb. Om <laughs> Över hela landet kanske. Ja, det kanske är en, en... Det kanske är en gubbe per kommun som kör just eh, pappersåtervinning. Ja, det här var ett jävligt tråkigt sidospår. Ja, jävligt jag sitter bara och spånar utan att ha den minsta aning. <laughs> på antar siffror liksom Ja, jo, precis nej det är jävligt dåligt. Jag ska kolla här Jag har något annat tror jag också Ja, du, du har ju en sån Just det. Jag stör mig på-lista idag Ja, fast, ja, vänta lite Och det var Anton Jag är tillbaks ja. nu ja. Um, Vad fan tänkte jag på? Mm. Uh, jo, jag tänkte prata om uh, Våra, det här jävligt Lokal grej liksom våra fontän var på torget. jag har pratat ja. om det här så många gånger. Men jag, jag tror nog också att alla, alla städer har nog en sån, ett sånt monument mitt i centrum. Som alla hatar nu. Ah, Fast, men som alla vet vad det är. Ja. Alla mina, det, om man säger så här, vi ses på fontänen. Alla fattar vad fan det är. Vi i trollheten av fontänen Vad vill säga Anton? Jag ville säga att jag hade några arbetskamrater som var i Trollhättan och jobbade. Och så sa jag att vad tyckte ni det var en fin stad? hotellet hade varit värdelöst. men de tyckte var Var vart bodde de? eller? Nej. vad heter det? Bell eller vad heter det? Belle, men det kan ha varit Ja. Eller så finns det något som heter Hotel allt Ja, det finns det. Vad är det? var ligger det? Eh, eh, är inte det på Korsgatan nere vid Kina-restaurangen? Med den röda matta? Nej, det är, är kungorska? Det typ Kungorska. Ja, no, fast inte heter First, eller? Bredvid Hollywood. Mm, precis. Det är First Nej, elefanten. Mm. Ja. ja. Jag tror det heter både och. Jag vet ah, inte. Skitsamma. Jag tror mm. först är en kedja. För jag tror det finns olika ställen Ja mm. ja ja, det stämmer bra. Ja, så så så heter det, det jag heter Jag är från Wichita, Kanske jag ska franchise grejerna. Ja, precis så är det. Nej men i alla fall, de tyckte i alla fall att det att det att det var en väldigt fin fontän. Nej. Och jag trodde att ja, kul. Sl ja men sluta sluta. Men skoja hon, nej, alltså det var när vi fände den här, det är ju så här saker som sprutar o, Ja, olika olika sprut och, <laughs> och, och, <laughs> <laughs> Ja, det är ju det är ju shit. Bara, den är ju finare när någon har helt i lite tvål i den. Så det bubblar. Men... Har ni gjort det någon gång? Ja, Jag har gjort det. Har du gjort det? Studentveckan så var vi där en gång i veckan. Eller inte studentveckan, studentmånan. Okay. Då var det ju, Då var lomman, man av tio spänn per skalle. Köpte en diskmedelsflaska, klipp, klippte den på mitten och så bara ner. Aha, okej. Okay. Tio minuter för jag tänkte, senare så var det överallt. Jag tänkte bara, ska man stå och sputa i den där förhanden? Det, det, det, det tar ju inte så lång tid heller att göra det. Inte gör. Men i alla fall, det var grejen var jag tänkte, jag vet att du har ju skrivit en grej om den mm. en gång. Mm. Och uh, jag har också ganska roligt minne av den fontänen. Från när jag var typ tre år eller någonting. Mm. Uh, vi kan fråga Larsson, har du roligt minne av den förutom, uh, har du gjort något jävligt ska dumt? Dra, för dra ja, har det har jag gjort. gjort. Eh, ska du börja då, Kaga? Ska jag börja? Ja, tycker jag. Alltså, jag När jag var typ tre Så var vi där nere med familjen Mamma, pappa, min bror liksom och jag Och så gick Jag vet inte fan vad vi gjorde det var, som, det var nog sommar Så att försöka glass på en jävla Eller någonting där alla arlagrar sitter nu för tiden mm. um, Och så, jag vet inte fan jag, jag sprang iväg i alla fall Typ på andra sidan av fontänen Och mina var bara Han är väl där liksom uh, Och sen så springa runt naken och skriker Rumpanbar, rumpanbar, rumpanbar eh, och så det är att jag har slängt i alla mina kläder i fontänen Som min bror fick hoppa i och, och, och, och, och hämta mina kläder och jag har sprang ut naken jag, alltså jag, om jag var naken som mina föräldrar har berättat att jag var då kan jag ju inte ha blöja heller i så fall, det var slänger med blöjan eller? Nej men du... Hur gammal är man har slutat med blöja liksom? Ingen av när man är några år så kan man ju... Jag vet inte. Men Ja, ja det, det är mitt minne. Ja. Jag tycker det är ganska kul. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg det själv. Liksom. Jag vet inte, Nej. Men äh, morsan och farsan har jag hört ett antal gånger ifrån. De tycker de berättar helt enkelt. Mm, ja. De är ja. stolta över sin äh, pökspenis. Ja, det, <laughs> det kan jag tro. <laughs> Nej, men i alla fall. Så, äh, min grej med den här då, det var att vi i högstadiet, tror jag, fick i uppgift att eh, skriva någon sån här eh, turistvänlig eh, text oh, om, eh, om Trollhättan. Så där eh, uppgiften var du, du ska sätta dig någonstans i Trolletan, och så skriva om det som ett reportage att du sitter här. och så, eh, Vad man upplever när man sitter där. Mm, precis. Och då valde jag att sätta mig på just den här bänken då, som du pratade om mm. eh, tidigare, där alla lagarna sitter. <laughs> eh, och så prata om den otroligt fula fontänen och hur dålig den är eh, och, och liksom Ja, det, det, det, ja. Jag fick bra betyg för, en, för att det var bra skrivet Men avdrag för att det inte var så lockande det, det, ja, det, ja, Men det, det, är det roliga inte är inom uppgiftens Nej, precis. Det roliga är att eh, min kompis eh, som gick i samma klass Och också hade samma uppgift eh, Och vi har väldigt mycket samma humor eh, Utan att ha pratat med varandra innan eller Så, så, här, så hade vi i stort sett skrivit exakt samma eh, uppsats om samma monument. Ja, vi hade så att <laughs> jag satt det här på den här sjukt. bänken och ju och liksom, det var ju inte samma ord då men det var sett fast istället prata om samma saker och, och väldigt väldigt lika då. Ja, sjukt lika. Ja, det är ju bara sjukt. Vad kul. Och ja, sjukt, herregud. Men ska jag dra minnen? Ja, gärna. Det det, det här hände ju när man var kan man varit kan man varit 13-14? Man var tattig, man ville inte fråga efter mer pengar av föräldrarna i vad man egentligen behövde som absolut nödvändigast. Säg inte att hoppa i och plocka pengar. Jag, jag hoppade inte i. Jag tog, jag tog av mig skorna och strumporna, kavlade upp mina byxor och gick i. Fy fan vad ja, tattig är vi, det? Vill vi höra det tattigaste? <laughs> vi, vet du vad jag hittar på botten? Nej. Två tio. Wow. Det, det, det är mitt absolut enda roliga minne med den fontänen, minus diskmedelshistorierna. Ah, okay. Men det är, det är enda, <laughs> pappa, det är, det är enda gången jag har varit i fontänen. Sen har man ju sett mycket äcklig skit runt den fontänen. Många på fyllan som böjer sig ner och ska tvätta av någonting. Någon har spottat dem i ansiktet. Så ska de ta lite vatten i ansiktet? Bara det är äckligt. Ja. Och så kommer någon annan och bara Flippar ner dem Kläder och allting det är... Bara flippar ner och Kastar alltså, ja, en Alltså om man står så man, om man För står det är ju en vallgrav som ja, runt kanten här, typ. Så om man står mm -hmm. över relingen på en båt liksom. Ja. Med... med Men nej, ja, Varför det... ska man göra så? Man kan ju ta vattnet som är i har... Ja, Har du inte sett det här? en man dum i Ja, bara, eller? typ. En lördagkväll så står man och... Oh. Eller man stod och åt en korv. Jag äter inte heller kött längre. Så står man och... <skratt> jag <skratt> äter man, kött. Ja, men ja. enda här. eller <skratt> Så stod man och åt en korv typ 40 meter från fontänen kanske. Oh. Och så ser man hur någon böjer sig över in, ner i den stora bassängen på den här fontänen. <skratt> och så någon kille kommer bakifrån springandes... Välter över den här stackaren som hamnar liksom Pladask ner i den här äckliga fontänen Det har jag aldrig varit med om Va? Nej det är så, Man står och skrattar till man dör alltså Nej jag har inte sett det, det, det är helt det. sjukt Lars är själv om den här historien Ja inte Det, typ. det, var, var han det som känns välte. som det Var det bara en såg <laughs> eller? Var det bara Var såg? Ja Nej men det har varit kul att se Ja det kan jag säga Fan vad segar han är Vad är Får vi något resultat, ska han vara med och leka? Han är så hela gay, han skrev ja, men, det är klart, men jag vill en... inte vara med i någon podcast Nej, för... Det är inte någon podcast, det är den bästa podcasten Det, det, det, det är inte bara någon podcast Exakt <laughs> inte någon. Men han är väl rädd för att få lite för många Fangirls efter sig han har, han har ju ett har... jävla gäng redan Mm han har lite mm. för mycket äckliga fanboys också. Ja, Men det är därför han skyllar sig själv. Vad för det, det är fan han? hans fel. Vad heter han som var i Filip. Filip. Ja, ja, ja. Filip. Ja, vilken jävel alltså. Exakt kopia, verkligen. Filip. Filip, exakt. Så jävla rolig. Hoppas han lyssnar på den här någon. Mm. Jag kan säga hoppas han dör <laughs> direkt. Det han är sånt. död. Ja, i och för sig. Ja. Man har inte sett så mycket... Town identiska bilder från honom. Va? Jag hängde inte med. Jag satt och kollade i telefonen så jag hörde inte vad du sa. Men han, Filip, han tog ju bilder ja. som var identiska mm. med Chinatown. Så. Exakt, Likrana. Mm. Ge att... Ja, jag vet inte. Såg några bilder han inte hade hår i ansiktet? Jag fann grejen där med emos liksom såhär. Åh, oh, fan, snygg du är. Typ ja, man gör rövhåll annars då man bara kammar det håret framför ansiktet så ser man nu man man, man, man kammar det spretiga svarta håret över alla finnar liksom så är mm. man skitsnygg. Det är inte så inte David ben det var inte det jag menar men, han, han är väldigt ofinnig han är alltså ja, oh, han, han, han jag spröt men no homo no homo men eh, eh, jag tänker på andra så hela 12-åriga emos typ eller 14 kanske skitsam när man börjar festa typ Ja, ja. Förhoppningsvis uh, inte 12 då Ja 13, 14, 15 Ja men jag hade min första väl... fylla när jag var 17 Ja När hade ni era första fylla killar? 16 eh, Tror jag. Larsson 14 borde det vara men Var så så jävla unga alltså? Så är jag ju efter utvecklingen också så Ja bara... eller jag är ju lite efter mig än liksom. Två meter kortare än andra <laughs> Ja typ Nej men, Nej. men Nej han har vuxit I kapp ja. Jag hade ju min första fylla Tillsammans <laughs> Va, med eh, Några klasskamrater till Dig och mig Larsson ja. På... När var det här? det här? Gayfest, första gayfest Vad är din <laughs> första fylla? Det kan Aj, det men, inte jo, det var visst, det visst Var det den med, det var... Med, med hinken? Nej, det var andra, Nej, okay. det var andra. Eh, Första var gayfest winter Som vi hade en del mm. Winter um, Uh, och uh, jag hade min första fylla på Smean of Ice Fyfan <skratt> <skratt> vad äckligt Vilken bakfylla och, och det värsta är inte då Utan det är fan nu För mina tänder är fortfarande sönder efter den här jävla. <skratt> <skratt> Seriöst, jag kan dricka Kanske ett glas Eller jag kan dricka en Jag dricker inte sidor Men om jag dricker sidor Så är mina tänder döda i typ fem ah, dagar Det är ju så sött liksom mm, Och samma sak med vin Ja. Fast sist gången klarade jag mig ganska bra Men ja. Alltså men jag tror att vi, vi är ju så surt så ja, det sätter sig ju så jävla hårt i tänderna. Så lågt p värde på den här skiten. Eller? Ja, kanske är. Jag är Om alldeles. det är surt men det. Det måste vara lågt eller? Ja, det kan det ju vara. Var du med? Är det riktigt år? Nej, det är inte riktigt år. Det är peruken du hade på dig igår eller? Ja, fast åt fel håll. Åh, herregud, jag visar vad, nu upp en... Vad, vad, vad stort det är <laughs> en bild på mig själv när jag har en... en en, en mallet-peruk åt fel håll. Så jag har um... alltid sagt att en, en emo-frisyr är ju en mallet fast bakvänd. Det är kort ja. där bak och så långt Precis. fram och så är det rufsigt där bak och så är det Nu bevisar det då, bevisningen, att jag, jag, tog, jag hade en mallet-peruk. det den åt andra hållet och... Det, ja. Jag vet inte vart Och res resultatet var gjort Eller det... resultatet blev en... En, te Teorin var bevisad En sån här Emo Hardcore Någonting Ja den si Sidoslickade i Pannan mm. Benen vad, vad man nu kan kalla? Ursäkta om ni hör mig Hostar i baken lite då och då Ja herregud Jag snörvlar och rapar Som ett svin mm, Känns med det, med det, med det Flimmerhåren heter i halsen va Ja mm -hmm. Det vet du varför Carl Fan Vad flimmer det här Får jag Outa dig lite nu Ja, vad var en doktor du? Det är för att du har slutat röka helt och hållet? Mm, Eller? det kanske kan vara det. Men jag har varit lite sjuk också. Mm. Släm i halsen och sånt, i såna sådana tider nu. såna tider? Det är det. Ja, det kan man väl säga. Eller Men, ja, ja. Jag, jag fattar inte folk som är sjuka på sommaren. Så jag bara, mm, jag blev förkyld på sommaren. Jag har aldrig varit sjuk på sommaren. Alltså? Det är för att man klär av sig för tidigt. Och så går man ut. Åh, oh, vad som mm. är. Men grejen ja, är att men, en ä, förkylning sprids ju inte genom kyla utan det är ju möten av andra människor som har bakterien. Jo, men kylan sätter ju ner immunförsvaret så mycket så man blir lättare sjuk på vintern. Det är så, så. Ja. Jag tror att typ farmor säger gå inte ut när det är så kallt och skottar snö Alex utan underställ termobyxor, mössa och dunjacka liksom. Och man går ut i typ tröja och jeans. Så säger hon liksom: Gå inte ut med så lite kläder för då blir du sjuk. Alltså blir man inte Man blir inte det om man inte kommer i kontakt med andra människor, eller basiller, eller djur. Liksom. Så om man ska ut och skotta snö, eller skrapa rutorna på bilen i tröja och jeans, så är man bortom risk för att bli förkyld, så sätt. Mm. Jag träffar en räv här om dagen. Räven släpper du <laughs> ner. Slet. Eller? Det, vad sa du? Räven slet ur näven Slank Slank, tack Slet Varje var väl eller Handen liksom Ja var mycket roligare barnsång En rev, ja Iskene Jaha Iskene Vad sa han då? Han sa inte så mycket Han hade en mus i munnen som Sa lite saker Kör du över Kör du över två? Nej På tal om räv Jag vet inte fan om det var en räv Jo, jag tror det var en räv vi var på väg ner till Tyskland Så var vi i Danmark du är typ samma sak också. Oh, fan, så jag bara, Ja de visade fin. upp ett kort på På en, en räv, räv. jättefin räv I alla fall, jag har nog en bild på det också Men vi, var, vi åkte i alla fall Vi åkte från Trollhättan, jag vet inte tidigt som fan på morgonen eh, Och så kom vi inte Danmark Och så var det någon som var så jävla pissnödig Och så står han och pissar Och vi använder är kvar i bilen Och han bara Killar! Uh! Typ så jag flippar totalt Och bara, vad oh i helvete Och så går vi ut och kollar då ligger det, när vi körde dit bilen så såg jag att vi sprang över en räv på vägen. Vi var vad fan hur den pågår liksom. Och så stod han och pissade. Han stod, han stod och pissade precis bredvid ett cykelställe. Som man, det som man bara kör in cykeln så. Ja. <laughs> eh, och på cykelstället ligger en helt sönderdödad, ett sönderdödat rådjur. Vad? Alltså helt sådär ja, typ? Helt intranslat i det där jävla cykelstället. <laughs> Jag kan visa bild på det sen, eller jag kanske kan lite upp det nu. Men oh, hela magen på mig var urkarvad. Oh, det fanns ingen en tarm kvar, inte en magsäck eller någonting, inte ett hjärta. Jag ska kolla vad jag hittar. Någon som har roadkillat stenhårt där. Jag får frågar om han har blivit påkörd, för en, en räv kan ju inte ta ett rådjur. Eh, nej. nej. Så det är förmodligen är någon som har kört på den Men re, Slängt re, in den på den jävla ja, cykelstället parkerar den här liksom. Och sen, och sen så kommer den, här, I'll, I'll den just där, leave you here Sen kommer räven Ja, räven kan ju i En vecka efteråt liksom. Eller hur? Han blir bara sur på oss Vi bara skammer i vägen Jag ska kolla, ja, för Han kom nog inte tillbaka Efter han markerat ut sitt revir Med pisset där liksom. Pissar lite i köttet på honom. Såg jag nämligen med gäng fasaner Det är ju roliga fåglar I Skåne? Ja Okej okay. Finns de där? Visst jag inte Ja, de bodde där De bodde där Vad va, va, va fan, fan fasan... gjorde ni ute i skogen? <laughs> ni... Ja, vi letade efter det vi skulle Nej, men de, de var sådana här med fasaner ja. på Alldeles sett förut Fan vad coolt ja. Och så gick de där och såg stroppiga ut Som de gör, ja, fasaner Ja, Såna gör. Med sina kragar Ja, för det var väl ganska gott de här i Västra Götaland va? Jag det våra skogar. Varför? Kolla här, är har ni den. Oj. Du ser ju. Ja, vad varför, varför vill rovfåglar sitta på sådana här vildställningar? Kolla, så. han sitter ju fast på foten där liksom. I cykelstället. Oh. Han är ju parkerad liksom. <laughs> han äh. kanske fastnade och sen så kommer någon djur. Och kör på den med bilen och sen kommer ju... <laughs> Nej, sen så kommer ett djur eftersom att han inte kunde... Ta sig därifrån för han den foten i sig. <laughs> så jävla dum. Den var 1,25. Sa den, precis. Den sa så. Ja. Vad sa du, Anton, om fåglar på... Varför vill rovfåglar, typ örnar och falkar och sånt, alltid sitta på viltstängsel bredvid vägar? För att viltstängsel är oftast ganska högt upp jämfört med vägen. Jo, men vad fan de... Så de har ju ja. lite mer överblick. så slipper Du, du kan sitta där och chilla. Och då behöver de inte flyga runt hela jävla dagen. Hade du velat göra det om du var fågel? Bara flyga. Flyga konstant, dagen, ja. flyga konstant i 16 timmar. Vet du vad jag skrev för mina pengar? <skratt> jag får vinkla. <skratt> <Bling. skratt> <skratt> <skratt> Och det kommer där också. <skratt> vad är det en liten referens till en dålig kan? Ja, det är jättebra. <skratt> det <är> Jävligt dålig <skratt> <skratt> um, ja. Mickey Rickfors, eller vet, han. Jag skungde den låten Ja, det är Rickfors. Mm. Okej. Okay. <skratt> Ska kolla upp skiten. <skratt> Gör det nu för guds skull. <skratt> Det är, det är ju skyffert alltså, alltså På 80-talet var det ju ingenting ironiskt Då var det ju Alltså Micke Rickfurs han, han, han ville ju verkligen köpa vingar för pengarna Och flyga ut över ingarna. Han var ju Kanske lite trippad också i Ja det var ju Det vita 80-talet Jag vet inte mm. om det var så vitt här i Sverige kanske men. Det var väl mest vid jul oh! Oh, okay. uh. Vad heter låten Kietor den till och med vingar för pengarna. Nej, jag gjorde inte det. Flyg ut över England kanske? Sök på Rickfors. Ja, Rickfors. Köp av vingar, vingar. Vingar heter den bara. Okej. Okay. Mm -hmm. Spela inte upp den för Guds skull. Och. <här> jag vill hoppa fram bara. Ja, vilket jobbigt synnt intro det var. Det det gjorde var en allting på 90-talet eller. Ja. Det är, det är 80-talet. 80-talet. du du får inte spela mer än 30 sekunder nu, vet du. Nej, det gör så. Jag vet inte det. det vill Stim ha lite ja. pengar då? Nej, det var hissen som är. Jag tror det blir rundgångar eller någonting. Nej, nej, nej. Då fan det är hissen, är det. hissen, hissen. Mm. Ja, har du något kul på prata om eller? Nej. Vi har, vi har ändå hållit på här i en oj. timme och tio minuter nu. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ska vi kanske runda av eller? Ja, jag har vi gjort det här bättre än vad vi gjorde sist? Jag tycker absolut. jag absolut, tycker jag ja, absolut också Mycket bättre flow Fan L vad bra du kommer nästa vecka Lite, oh. lite mer avslappnat Vi har tvingat till David Davy också är bättre ja, teknik ja, jag menar. Ska vi så, säga till Davey bara. Ej fan, vi ska bjuda dig på mat nästa vecka <laughs> Bjuda dig på mat? Ja, det är ju inte <laughs> Ja, Två, ve två vegetarianer <laughs> säger till Davy Ja, vi ska bjuda dig på mat En baconman. Ja, vi ska bacon. bjuda dig på bacon Jag vet inte, fan, hur ska jag lura hit honom? Vi ringlar bara Vi plockar hit honom vi bara. Han, att han var, kommer var bli syn led... på det när vi berättar Vad, är, vad vi cyklar ja, med precis. Ja. Ja. Ja, Han, han får vara vår Fashion week reporter Han har jävla koll på sånt Han har ju det, vi har ingen större koll själva jag. Nej inte jag i alla fall Nej, inte jag i dit I alla fall, ska du Ja. Ja. eller? Tacka tacka för oss då för en, eh, Fylletank, det vi hade tänkt att ha fullat Jag tänkte vi skulle köra en sån här rolig grej fulla någon Eller alltså, ja, egentligen heter det väl 100 minuters leken eller? Och nej, det jag jag tänkte aldrig köra. jag aldrig Ja, jag tänkte 60 minuters leken istället. Nej, att du kör det. Jo, det jag aldrig köra. Det är det att ta en 4 centiliter lite bärs en gång i minuten. Man man shottar 4 cm stark starköl en gång i minuten i 100 minuter. Men vi kör ju ett 60 då. Och det blir ju inte så jättemycket öl eller alkoholvolym om man räknar ut det. Men på så kort tid så spyr man sönder. Men därför kör en ha, ha, timme. Har jag sett. En timme jag har inte provat det själv. Det är många som köper mjölk också, vet jag. Mm. Men får man i sig så mycket vätska på så kort tid så Varför ska, att... man, varför ska man spy? För... Det, man bara gör det. Varför? det. Jag vet inte Det alldeles. går inte att förhindra. Så ju... Man ser så här 87-shotten när någon kille eller tjej drar den. Och Men de vi ska bara, bara köra 60. Ja, man vill att 59 minuter då. Så. Men det blir ju en jävligt kul podd. Vi kan ju titta FillyTank av någon anledning. Eller liksom. alltså, vi av anledning. Men okej. Ja. Okay. jobbar ju vi så jävla mycket. Måndagar ja, ja. och Vi spelar in på sen dagar. Ja, men vi, vi har att inte spelar in lärarna om vi inte Ja. Uh, jag har sett till att jag är ledig på en lärarna. Ja, samma här. <laughs> jag ska kolla upp det här. I alla fall, mm. tack som fan för oss. Ja. Eh, ja, ja. Vi tackar så vi mycket. Hur som en vecka igen. Det gör vi. Mm. Tja -ra. Tja -ra. Hej med.